Удачу. Поки зрозуміли, що я намагаюсь прочитати її, відкрити, відчути, ховалась, як слимачок у свою зашкару хатинку на спині. Вона тоді замовкала, і погляд робився відсутнім. Мені доводилось докладати чимало зусиль, аби викликати її, виманити зі свого сховку». Равлик, Павлик, вистав ріжки, дам тобі сиру на пиріжки. Я повторював цю дитячу рахівничку доти, поки вона не усміхалась, поки не обм'якала її хатка, і ми знову ставали одним цілим. Недавно вона повністю позбулась своєї хатки. Озбулось, незважаючи на те, що справжнє чуттєве кохання з відвертим цинізмом до небезпечної грані оголює твої почуття, що те кохання заховане значно глибше, ніж можна собі уявити. Воно заховане за всім, що болить – втрата, розчарування, зневага, аби до нього добратись, потрібно через той біль пройти». Не кожному це під силу, а їй – так. Бо все решта – лише ілюзія кохання, яка розсипається, зникає, розчиняється при перших труднощах, невдачах, розчаруваннях. Багатьовне під силу витримати саму думку про те, що, через що доведеться пройти, аби довідатись, про істинну силу своїх почуттів. От і живуть наполовину. Наполовину люблять, наполовину радіють, наполовину страждають. Можливо, багатьом з них не стає духу довідатись, що їх почуття, які вони для зручності, для виправдання іменують любов'ю, всього-навсього звичка. Я усвідомив, що Аби дійти до істинної любові, необхідно від чогось відмовитись, зректись. На це також не всі здатні. Кожен це розуміє. Жінки, що вперто не покидають своїх чоловіків п'яниць, чи чоловіків, які вкривають їх обличчя побоями, які зночі в ніч гавалтують їх знечулені і покірні від страху і відрази тіл, також це розуміють. Через це і не йдуть. Страх. Страх сковує їх в душі, сплутої ноги, паралізує свідомість і не дає сил відректись від страждань, приниження. Невідомість, ось чого вони всі, як одна бояться гірше самотності, гірше сьогодення. Я втратив дружину для себе. Як жінку, яка також боялась невідомості, яка зоставала зі мною попри свою волю, зате завдяки своєму страху. Я ніколи не бив, не торкав без її згоди, зате, вочевидь, не виправдав себе в ролі її омрійного чоловіка. Видно, щось заважало її це визнати, визнати собі, мені. Всім властиво помилятись. Тут нема нічоїї вини. Але саме через це я її втратив. І саме ця втрата вивільнила мене. Допомогла відкрити те, що відкривається тільки тим, що втрачають. Продовження. Це шанс на нові почуття емоції. Це шанс почати все спочатку. Моя дружина боялась втрачати. Через те стояла на роздоріжжі, без тепла, ніжності, огорнуто страхом і неможливістю пізнати щось нове. Сама себе перерекла на вічну муку, на пекучі сумніви, з якими вона лягала і з якими прокидалась. А що б було, коли ж все-таки наважилась піти? Та найважливішим було те, що мене ставило на те роздоріжжя, де стояла сама не відпускаючи добровільно від себе. А так ми з нею і стояли на тому роздоріжжі, сповнені образою і, можливо, надії, що все колись вирішиться само собою, без нашої участі.